Hoofstuk 246 Joosef sien Sireneus Kosbare woorde van Yahshua aan Sireneus Alleen dat die liefde kan my aanwezigheid verdra Vertrek van Sireneus Joosef by Jonathan Daarop het Joosef na Sireneus toegegaan en hom en sy jylle huis geseen Net so het ook Miriam gekom en Tulia en haar begeleidsters geseen Daarna het aan Anserenius gesê, Broer, met hierdie seen gee ek jou ook my harte wens te kene wat daarin bestaan. Staan die vijf meisies heeltemaal aan my af, so dat hulle volkome in my hun echte vader sal hee, want jy sal toch nog in elk geval kinders van jou eie hee, wat later moeilik met hierdie kinders oor die weg sal kom. Maar by my sal daar nooit disharmonie ontstaan nie, Die rede daarvan ken jy nou net so goed soos ek. En Syrenius het hierdie wens van Joosef graag toegestaan en het volledig aan Joosef afstand van die vijf meisies gedoen, waar oor Joosef baie verheeg was, want hy het die meisies lief gehad, omdat hulle so leergierig en baie gehoorzaam was, goed gebouw en lieflik van gestalte. To dit gereel was, het Syrenius Joosef omarm en gesê, Broer, as dit die wil van die meester sal wees, hoop ek om jou spoedig weer te sien. En die kynkie wat langs Joosef staan sê, Amein, sê ek, so nie hier nie, dan toch wel in my ryk. Want ek sê vir jou, lang sal ons ons in die land nie meer ophou nie, omdat ons al reeds te bekend is. As ons van hier sal weggaan, dan sal ons ons self in verborgenheid terugtrek, so dat geen mens geoordeel sal word nie. Ons wat echter in die liefde een geword het, sal in die geest in ewigheid steeds altyd by mekaar wees. Waar jou skat sal wees, daar sal jy ook wees met jou hart, waar in die grootste skat woon. Het ek vir jou een kostbare skat in jou hart geword, waarlik, dan sal jy van my in ewigheid nie meer ontsla raak nie. Want waar ek in die liefde woon, Daar is ek weesendlik thuis, en gaan in ewigheid nooit vanuit so'n woonplek weg nie. Laat my daarom voordierend in jou hart woon, dan sal ek vir jou nie verborge daar woon nie, want alleenlik die liefde kan my teenwoordigheid verdra, soos die een vuur die ander. Maar alles wat geen vuur is nie, word dier die vuur verwoes en verteer. Daarom trek ek my ook van die wereld terug, so dat my vier dit nie sal oorval en verwoes nie. Maar vraag dis nooit, meester waar is ie, want dan sal ek jou nie sê nie, hier is ek. Maar vraag zorgvuldig aan jou eie hart, of sy my lief het, dan sal ek jou in jou hart wat my lief het, toeroep. Hier is ek thuis in die hele volheid van my liefde, barmhartigheid en erbarming. Ga nou getroes aan boord van jou skip, In een ginstige wind sal jou na Tyrus bring. Amen. Nou het die goeberneerse reenees vir die laaste keer in Egypte vir Jozef gegroet, en aan boord van sy skip gegaan, en weldra daar een ginstige wind opgekom, en die skip met groot vaart laat wegvaar. Jozef het daarna met sy gesin na die huis van Jonathan gegaan, en die nacht by hom deurgebring.